А паші й беги, які пустили в хід канчуки, палиці, шаблі, штовхали й штурляли своїх воїнів у спину, пхали їх уперед, як скотину на заріз. А ті упиралися теж, як скотина, воліли гинути навіть від рук своїх бегів, ніж іти проти іспанських мушкетів, які плювали страшною смертю з кожного каменя, і проти німецьких мечів, якими різали все живе й мертве віденці, стоячи по коліна в крові, невразливі ні для стріл, ні для ядер, ні для Божої кари. А тут ще додало ляковидіння двоголового рицаря, який наповнив серця віруючих таким жахом, що навіть яничари завернули і кинулися навтіки, затуляючи очі. А двоголовий, величезний, весь у крові, непідступний і недосяжний, стояв у самому проломі і рубався з такою несамовитістю, ніби вже був і не чоловік, а сам диявол, який спустився з неба чи прийшов з пекла на поміч християнам. Португалець, який втратив ліву руку, і німецький найманець, якому відрубано праву руку, притулилися плечем до плеча, об'єдналися в одного чоловіка, може, вмираючи, стали перед ворогами ніби втілення неприступності і безсмерті цього Дунайського великого міста. І тупа османська сила відринула. Султан, рятуючи від остаточного поганьблення честь свого сираскера, звелів відступати. Була середина жовтня. Дощ змінився снігом, небо, мов би змилостивившись над невдалими нападниками, вкривало землю білим пухнастим саваном, ховаючи під ним ті тисяч тридцять ісламських воїнів, які полягли під стінами Відня. Султан виплатив яничарам по п'ятдесят дукатів кожному, і Брагімові дарував шаблю, сіяну самоцвітами, чотири кафтани і шість тисяч дукатів. Жодного докору, жодного гнівливого погляду на великого візира, тільки ласка і розпроміненість. Хоч і лунали Сулейманові у вухах слова з листів хорем, які вона слала йому з Тамбула щотижня, повторюючи в кожному ніби рядок вірша «Я ж вам казала, я ж вам казала». Ганьба Ібрагімова падала і на нього, визнати її – визнати для обох. Яничари вили від люті, що йдуть з підвідня, не діставшись до його домів, не випустивши пуху сперин і тельбухів із животів віденських жителів. Усе, що не могло нести з собою в далеку дорогу, валили у величезні купи, підпалювали, у ті страхітливі вогнища кидали своїх полонених хто слабіший, хто старіший і нікчемніший. Рубали їх ятаганами на шматки, набивали на палі для розваги. Сулейман не пробував їх зупиняти. Ліпше хай зганяють свою людь на безневинних чужинцях, ніж знову бунтуватимуть проти нього і проти візирів. Загони грабіжників розбрилися по всій гірській Австрії, по угорській і сербській землі. Палили церкви і цілі села, присвічуючи собі дорогу, втоптували в багнюку священні книги, сплющували золоті і срібні чаші, щоб містилися вони в сакви, хапали людей, а хто не міг іти, вбивали на місці. Османський літописець смакував, зображуючи ті мерзенні вчинки. На базарах продавані красуні, які мали чоломов жасмин, густі брови, високопідняті, і стан, як у райських гурій. Майно, рухоме і нерухоме, люди і худоба, істоти словесні і безсловесні, все було пограбовано або попало під шаблю. Так сповнено заповідь пророка. Як чинити з невірними? Ганебний відступ тривав цілих два місяці. В снігу й холодних дощах борсалося османське військо, мов велетенський звір, що грузний в трісовинах, губить один за одним члени свого незграбного тіла, задихається, знемагаючи, конає від виснаження. Люди гинули вже й не від ворога, а від стихій, і від власного знесилення. Так помер головний яничарський Ага Касим. Коло в снігових завіях пропав цілий караван із скарбом Великого візира. На угорській рівнині, сплюндрованій турками ще три роки тому, ждав султанські орди. Голод. Знову розлилися ріки, знову придунайські трясовини всмоктували в себе тисячі людей. Коли на початку грудня султан з військом прибився до Едірне, у місті після вечірньої молитви стався землетрус. Земля хвилями ходила під ногами у завойовників і в самого Сулеймана. Так ніби до сил небесних у їхній зненависті до ісламського війська доличилися ще й сили земні.